Вони вдавали саме до слів «усміхатись, усмішка, усміх». «Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Шевченко. До смерті не забуду його погляду, його усмішки, Староженко. Де той погляд молодецький, де той всміх веселий, Марко Вовчок. А коли треба було висловити іронію, сарказм, або кепкування з когось чи з чогось, вони брали з народних уст слова «посміхатися», «посмішка», «посміх». Ходили в поле, жали свій хліб і посміхалися злорадно, Коцюбинський. Це посмішка з мене, словник Гринченка. з посміху люди бувають, прислів'як. Яновський помилився словом «посмішка» тільки раз, а Фірсель помиляється раз у раз, не думаючи про те, що випадкова помилка, навіть у класика, не зобов'язує її повторювати. Лермонтов, наприклад, у поемі «Мцирі» помилково писав левицю з гривою, чого, як відомо, в природі не буває. Невже після цього російські письменники і перекладачі не кажучи вже про зоологів, мали в своїх творах наділяти всіх левиці гривами. За це на них могли б справедливо образитись не тільки звичайні читачі, а й леви. Про це йшлось на засіданні секції художнього перекладу. Здається, що перекладач Фірсель тільки виграв би у своїй дальшій роботі якби відкинув особисті амбіції і більше дбав за чистоту і культуру тої мови, якою він перекладає. Але Фірсель вважає, що досить якомусь слову бути в словнику чи творі сучасного письменника, як уже можна ним безоглядно, минаючи вимоги контексту, користуватись. Важко такому об'єктивному перекладачеві говорити про чуття мови і художній смак. А що Фірсель і в своїх дальших твердженнях виходить із цих засад, я не спинятимусь на них, щоб не обтяжувати увагу читача, а запропоную моєму опонентові звернутися до мене за поясненням безпосередньо. А втім, заради справедливості слід зазначити, що подекуди Фірсель намагається підвести під свої твердження навіть теоретичне підґрунття. На цьому варто спинитись. Ласкаво погоджуючись зі мною, що колись слова бумажник в українській мові не було, фірсель проте пише, але здавна ж існує в українській мові бумага у значенні «документ». Це відкриття цікаве не тільки для мене, літератора. А й для лінгвістів, бо й вони, мабуть, досі думали, що слово «бумага» чи «бомага», як казали колись у волосних розправах старшини писарі, й писарі, якщо й попадало на сторінка художньої літератури, то тільки задля колориту як канцелярсько-російський атрибут. Я вивчав українську мову не в канцеляристів і волосних старшин, а з уст народу, з класики, які чомусь більше любили слово «папір» У всяких значеннях. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами, Шевченко? Становий стояв серед канцелярії з папером в руках, Коцюбинський, тому лишаюся при своїй думці, поки хтось із лінгвістів не напише на цю тему спеціальний науковий трактат. Не менш цікавим для лінгвістики є й друге відкриття Фірселя, коли він, заперечуючи мою пораду не ставити на вмання, не замислюючись над контекстом слова «значний, значно недолік» і не забувати про інші підхожі слова, заявляє. Мабуть, вони, ці слова, і збереглися в активному словниковому фонді саме завдяки тому, що були переосмислені. Отже, за Фірселем виходить, що коли б деякі перекладачі не переусвідомили, приміром, слово «усмішка», зробивши з нього посмішку, то певно, мало що і задержалося б у нашій мові. Мені здається, що українська мова та є активний словниковий фонд